Де смердить потом та шкірою. Бо там усюди, під та шкіра. Боксерські рукавички, пневматичні груші, великі тренувальні мішки та важкі м'ячі медиболу, протиприродні м'ячі, антим'ячі, які не підстрибують і не котяться легко по підлозі, а чорними гірями лежать по кутках, припадаючи пилом. Ярослав важко опустився на низеньку лавочку, Сяючі кахляні роздягальні, рев натовпу вщух, натомість поруч у душовій кабіні виник дзюркотливий звук теплих струмків, котрий ніс у собі призвістки пестощів і спокою. І здивуванням Ярослав зауважив, що перед ним схилився в'ячик і розмотує бинти з його рук, гамалієві кулаки, поступово втрачаючи. Цупки свій каркас м'якшали. Він з насолодою вирухнув занімілими червоними пальцями і автоматично скинув з ніг боксерки, припорошені білим шаром каніфолі. В'ячик мовчки скручував бинти. У роздягальню зазирнув лікар, запитально кивнув на Ярослава, але в'ячик заперечливо помахав головою, і двері зачинилися. Ярослав, роздягнувшись остаточно, пройшов повз тренера, ледве не зачепивши того своїм кістлявим плечем, за котрим звик ховати голову від свінгів, і розчинився у парній хмарі, яка пахла лавандовим милом. Він стояв під душем довго, йому здалося, що години зодвічі більше, і тільки В'ячик знав, що тривала ця процедура не більше дванадцяти хвилин. Але В'ячик не здивувався б, коли б йому сказали, що його учень постарів за ці хвилини на кілька років. Бо він знав, що таке нокаут, як повільно після цього повзе час. Час без думок і спогадів, просто час, абстрактний і незрозумілий у всій своїй оголеній нелюдській чистоті. А вони нарешті вибралися, не кажучи один одному ні слова, з лабіринтів «Шпортгалли». Біля службового входу на них чекали кілька репортерів, які мовчки відклацали серію знімків для сьогоднішніх вечірніх газет. Ярослав і В'ячик пішли до паркінга, де лишили свій «Фольксваген». Ярослав спочатку... Був сів за кермо, але в'ячик отсунув його і сам умостився на місце водія, одразу повернувши ключ запалювання. Мотор відповів тихим гудінням ззаду, і цей звук був так само заспокійливим, як плюскіт води у душі. Ярославові до болю в пальцях схотілося взяти кермо, але він не наважився нічого сказати в'ячику, а той вже поволі відпускав ліву ногу з педалі щеплення. Горбатий фольксваген 1300 легко рушив з міста. Ти знову зробив це? — спитав В'ячик. — Так, — сказав Ярослав. В'ячик пам'ятав це місто з 1914 року, коли він, мобілізований жовнір армії Франца Йосифа, потрапив сюди на формування. О, ці віденські духові оркестри! Марші плавали у вересневому повітрі, мов медузи, веселі, безтурботні марші Опередкової імперії, яка ще не знала справжньої війни. Сиві урядовці в котелках прикладали хусточки до очей, зрушуючи їх патріотичними сльозами, а чорно-білі черниці напували вояків на вокзалі кавою. Їхня дивізія приймала останні причастя. Перш ніж систем, які вагони трохи схожі на гравські карети, зі ступійками, що тягнуться впродовж усього вагона, та безліччу дверей, які завше плутаєш, коли поспіхом шукаєш своє купе. Нічого, у саті Фельксабелю кажуть тобі твоє місце, солдати в Вячеславе Дворжику. Але скоро в усаті Фельдфебелі почали Поважати, а на їхній псячій мові це значить боятися цього сухорлявого дрібного солдатика, який завжди був останнім у ротних шеренхах, у нього був найсильніший удар правої в усій Моравії, звідки він походив, і найвитриваліше в усій дивізії серцево тільки він зміг витягти під час відступу в Галичині на своїх плечах оту наволоч судецького ковбасника Кабачика. Але тоді Дворжак, звичайно, не знав, що йому доведеться у 1941 році зустрітися в Єрополі з сином того кабачика, який лежав, мов, прирізана свиня на його спині, хрипко дихаючи, а Дворжак брів по коліна в болоті у гноєному прузькою кавалерією. Коли нарешті Дворжак скинув кабачика зі спини у польовому лазареті, на його шинелі іззаду ззаду лишилася велика червона пляма, як на стелі, що протікає у сильний дощ. А на Френчі була трохи менша пляма, і на спідній сородці маленька. Господи, хіба міг думати солдат Дворжак, що зустрінеться з сином того поганця? І де? В якомусь беззвісному Ярополі, котрий виплив у свідомості Дворжака вже після поранення під перемишлем.